U vrijeme ono neki čovjek priđe Isusu, pokloni mu se i reče učitelju, dovedoh tebi sina svojega u je duh nije mi, i kad god ga uhvati lomi ga i pjenu baca i škrguće zubima i slušišo ti ręko uczennicima twojim daj a i da sjeraju i nemogoś a on odgovarajući rče o god nevjerni dok veču swarno biti dok veču vas trpjeti dovedite ga k meni Jedou do šegadjemu i kad ga vidi je duh odmah ga stađeo mitin i padnuвши na zemlju valjaše se bociojući pjevun i upita oca njegova kogiko i na vremena kako mu se to dogodilo О, он редче из дияте ни ствон, и много путo бацага у ватру и у воду дого погуби. Него ако што можеш помози нам, смилуј се на нас. О, Исусе мураче, ако можеш vjerovati. Све svoje moguće onome koji vjerujem i odmar povikavši suza na govoraša otac dijete tan vjerujem gospode pomozimo mene vjerujem a isus vidjevši da se steče narod zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu, duše nije mi i gluhim, ja ti zapovijedam, izidzi iz njega i više ne ulazi u njega, i povikavši i zlomivši ga vrlo, izidze i bi mrtav, Тако да многи говораху умрје, А Исус узевши га за руку, подиже га и устаде. И кад уђе у кућу, питаху на ученици За насамо, Зашто не мого смо истјерати? I reče im, ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom, i izišavši odande i džaku kroz Galileju, i ne htjede da kod ozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im, da će sin čovječiji biti predan U люди ljudi i ubiće ga, i kada ga ubiju trećeg dana, vaskrsnuće. U vrijeme ono za Isusom i Đaše naroda mnogo, iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima, Иудеје и испреко Йордана, А кад он народ, многи попесе на гору и сједе, и приступише му ученици и отворивши уста своя у чаше и говоречи, блажени си омашни духом, јер је царство небеском, Блажени који плаћу, јер ће се утјешити. Блажени кротки, јер ће наслједити земљу. Блажени гладни и жадни правде, јер ће се наситити. Блажени милостиви, јер ће бити помиловани. Блажени чисти срце, Јер ће Бога видјети, блађени миротворци, Јер ће се синови Божи назвати, Блађени, прогнани, правде ради, Јер је њихово царство небеско. Блађени сте, када вас срамоте и прогоне, И лажући говоре против вас, Svako jak je vrđave riječi, zboгна Rajte se i verte se Jer je velika prata ваша, a neбе Sine i Svetoga Duha. Braći i sestre, prisustvali smo u jednom strašnom događaju. Zaista strašnom i velikom događaju koji ako nam privuče pažnju, ne može, a da nas ne pomjeri u temeljima. Vidimo strašnu scenu strašnu istinitu scenu vidimo strašnog istinitog Boga u ljudskom tijelu prisutnog vidimo ga među ljudima i vidimo ljude oko njega i pored ljudi vidimo još jedno nazovimo ga postojanjem Nije ni Bog, nije ni čovjek, iako može da uđe u čovjeka, nego je demon i demon. Mnogo važno, braći i sestre, evo, i ova nedjelja skreće pažnju, gospod skreće pažnju, da ne budemo glakomisleni, da ne budemo neobavješteni, da ne budemo nespremni, da ne budemo neoprezni. Danas sve to ne bi doveo do teškog stanja i teškog robstva i teške posjednutosti duhom nijemim i duhom mutavim i duhom gluvim i duhom slijepim i duhom nemoćnim vidimo čovjeka, vidimo i sina njegovog, gluv, nije, teška situacija, pjena na usta, ide i u vatru, ide i u vodu, ludilo, ne može ota da za kontroliše to. Neka sila njemu nepoznata ušla u dijete njegovog. I ne može niko da Niko od ljudi, i evo, velikog blagoslova i za njega i za njegovo djete, ali evo, braći i sestri, velikog blagoslova i za nas, i za našu djecu. Kroz ovu priču i kroz ovo čudo, Gospod pomaže i onom ocu i onom djetetu, a i svima onima kojima je pomoć potrebna i koji priznaju svoju nemoć i koji tako osvješteni i smireni priđu crkvi Božijoj, priđu samome gospodu i traže pomoć od njega. Kogod je braći i sestre prišao sa takvom vjerom, osjetio je veliku silu koja se dan danas nalazi u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj silu Božiju braću i sestu. I treba da znamo i treba da vjerujemo da ona vlast koju je nosio gospod naš Isus Hristos i kojom je tako moćno zapovjedao demonima da izlaze i da više ne ulaze Kako je moćno zapovjedao svim bolestima od onih najtežih bolesti, neizlečivih, slepila, gube, krajnje fizičke raslabljenosti i kako je moćno zapovjedao i onima koji su podlegli i onom konačnom udarcu, udarcu smrti da ustaju iz mrtvih dakle isti on i ista ta sjeva braće i sestre nalazi se i dan danas u crkvi pravoslavnoj moćnoj crkvi božijoj strašno moćnoj braće i sestre ta moć se u njoj neprestano projavljuje evo i dan danas evo i u ovom danu projavljuje se moć božija появляется воскрес свой Бог и через него воскреслого появляется Сын от Отца небесного а свет действием духа божанского брат и сестра так что мы налазим в том поле ночном поле божанском поле хоть называем церковь ничто другое она не братья и сестры nego bog na zemlji još uvijek расположен да прима људе јер видимо браće и сестре да бог трпи није господу ovako браće и сестре није господу ovako да истрапи нашу неверу да истрапи наше грехе наш немар нашу прељубу нашу гјеност ево и оно време исповедיו tu svoju, da kažemo, borbu i taj svoj podvig, rekaš joj riječi o rode nevjerni, dok veću vas trpjeti, dok veću s biti. Nemojmo, braće i sestre, da pogriješimo u procjenama. Gospod i crkva Božija, oni trpe, braće i sestre, Nemojmo da pogriješimo, braći i sestre, da mislimo da je Gospod došao da osvaja zemlju. Nemojmo da pomislimo da crkva pravoslavna ima neke pretenzije da zauzme neke države, neke narode, neke površine, neke kontinente, da zauzme nalazišta ruda, da zauzme šume, da zauzme bilo što što je na zemlji, bracu i sestri. Nemojmo toliko nisko da padnemo. To govorimo prije svega nama sami jer sami se nalazimo u iskušenju da crkvu Božiju koristimo u svoje interese i da silom Božijom pokušamo da ostvarimo neki svoj zemaljski Strasni i ne bogom blagosloveni interes da poziv na carsku trpezu i u carstvu nebeskom ignorišemo želeći da u ambijentu crkve napravimo jednu zemaljsku feštu i da teritoriju, zemaljsku teritoriju braća i sestri i sve ono što nazivamo zemljom i svijetom čuvajmo se toga braci i sestri jer da je gospod to htio on bi to braća i sestre i uradio ajde dozvolimo sebi tu glupavu pomisao da razmišljamo gospodu koji je došao da osvaja zemlju ta glupava i debilna mislao оној који је створио све свјетле вибрације и свест својој божанском сило који је створио све видљиво и невидљиво који је створио и земљу и све што је на њој читали смо сад за време овог поста књигу постања и вече Бог нека буде и би и обо I ono, i sve što vidimo, i sve što ne vidimo, braći i sestre, njegovom riječju se sazda i njegovom riječju postoji. Njegovom riječju se drži u biću, braći i sestre, jer je iz nebića privedeno u postojanje. Dakle, crkva Božja, to je sam Bog, braći i sestre. Nemojte to, nikada da odvajate. Pravoslavna crkva nije jedna od mogućnosti, braće i sestre. Čuvajte se te zamke. To je jedina mogućnost. To nije jedan od izlaza. To je jedini izlaz. To nije jedan od bogova, braće i sestre. To je jedini bog. To nije jedan od spasitelja. To je jedini spasitel, braće i sestre. Samo je tako, doživljavajte, ako hoćete. Ako nećete doviđenja i prijadnja, odmah možemo da se razilazimo, braće i sestre, jer nam onda ovo stajanje biva samo na sud i na osudu. U crkvi Božjoj stojimo pred samim gospodom, i pred njegovim svetim žrtvenikom. I to treba da vjerujemo i to da ispovijedamo. A postoji, braće i sestre, onaj prostor koji nazivamo svijetom, koji je postojanje izvan crkve, I u tom svijetu postoje druge zakonitosti, druga pravila, drugi običaj, druge sile, odnosno nemoć, silna nemoć, braći i sestre, milo gluvilo, slijepilo. I zato gospod nije došao, braći i sestre, da osvaja planetu zemlje. Kao što vidimo da ljudi pokušavaju s tim što to moramo naglasiti da bismo izbjegli osuđivanje braća i sestva. Nemojte te ljude da odsuđujete, naravno podrazumijamo, nemojte i sami i da budete. Nemojte zemljom da se hranite, nemojte pepeo na pepeo, nemojte prah na prah, nemojte tlugaž na tlugaž. To nije vaša hrana, braći i sestri. Gospod je crkvu svoju osnovao i još uvijek je dobao raspoloženje da bi napravio i izvršio svojevrsnu evakuaciju stanovništva, braći i sestri. Crkva u vremenu jeste evakuacija, braći i sestri. Evakuacija, to je spremiještanje iz ovog polja strasti i ludile i velikog haosa i nereda u kome vladaju duhovi iz podnebesije. I vladavi su sve dok gospod nije došao na zemlju, dok se nije ova protio, dok nije postao čovjek, dok nije dobio početak u vremenu, iako je bespočetan. A taj početak u vremenu, evo, pred nama je i čeka nas i daj Bože da nas dočeka i mi njega u prazniku blagovijesti od tog trenutka braće i sestre otvorili su se dveri i crkva Božija jeste evakuacioni centar kojim se ljudi sa zemlje mislim o zemlju u palom smislu ljudi smrti i stroleži iz bolesti, iz njemila, gluvila, slijepila, iz lopstva demonima, prebacuju, oslobađaju i prenose iz smrti, u život, iz vremenu u vječnost, iz carstva mraka, u carstvo svjetlosti, braća i sestra. Jer crkva je carstvo svjetlosti, carstvo života, carstvo Božje, braća i sestra. Ono, Nebesko carstvo o kome nam gospod često priča u raznim pričama. Nebesko carstvo, braći i sest, i zato pokrenimo glavu. Nemojmo da smo u crkvi, a da zabijamo glavu u zemlju. To je pogrešan smjer, braći i sest. Ako si u crkvi, neka zemlja blijedi u tvom pamćenju. I što je na zemlji, nego neka ti se oči, uma i snaga srca okreću ka nebesima, jer vrijeme je i sestre, a vrijeme je i vječnost ide ka nama. Zato je vrlo prepoznati crpu kao onu koja nam nudi ono što nam niko drugi ne može ponuditi, a to je upravo to najvažnije za nas kao vječna biće to je braći i sestre vječno oblaženstvo to je ono što nama gospod kroz crkvu svoju nudi i to je ono što nama braći i sestre najviše treba nego nas je svijet ubacio i uvukao u razna neka htjenja Nabacio nam je potpuno neprirodne potrebe, braću i sestre, i isprovocirao potpuno nama nepoznate, našoj prirodi nepoznate apetite. Pa vidite recimo ljude Bogom sazdane i za Boga predviđene, za jedinstvo sa Bogom, braću i sestre, vidite ih recimo kako pušaju. Uzmimo ta jedan porok koji mnogi ne smatraju ozbiljni. Dim izrazina nozdrave, dim izrazina usta. Vidimo mnoge ljude koji se drogiraju. Mnoge ljude koji svoje dragocijeno vrijeme koriste na potpuno beznačajne stvari, potpuno pogrešne stvari, na potpuno pogrešan način vidimo riječ jedan potpuno promašen način života braća i sestva. S tim što je danas svijet isto kao što su ovi savremeni tržni centri evo već i na ovim prostorima polako se pojavljuje to veliko izopačenje kao pogod vremena i pogod koji govori i od drvetu se koga beremo. Znači, potpuno zarobljavanje svijesti, braći i sestre. Uđeš unutra i nema više svijesti. Više čak ni asfalt ne možeš da vidiš. I asfalt je postao prozor u svijet, braći i sestre. Kad vidiš asfalt i još ako vidiš stari, napukli asfalt, to je već jedno realno oživljenje. Ovamo nema ni asfalta. Zatvore, nema sunca... Nema svjetlosti. Potpuno jedna, jedna, da kažemo, namještena realnost. I u toj realnosti, braću i sestre, sve je pogrešno jer je u lažno. I od načelnika laži, od oca laži, sve postavljeno i njime sve nadahnuto. Tako da ti veliki tržni centri, oni su zapravo, braći i sestri, samo simbol onoga u čemu se nalazi čitav svijet, sem crkva Božija. Kad kažemo crkva, mislimo na ono malo Božje stado koje diše duhom svetim. Sve ostalo je zatvoreno u nekoj ugli i živi izolovano, braći i sestri. Izolovano i prepušteno vremen koje prolezi i unutra ljudi se rađaju, u toj kuli se ljudi rađaju, u toj kuli uzrastaju, pa se onda upoznaju, pa se žene udaju, kupuju, prodaju, oduzimaju, dodaju, staraju, umiru i iz te gugle izbacuju u vječnemu Strašna laboratorija, braće i sestre, strašne jezive i teško je dugo zadržavati pažnju uma na tom satanskom eksperimentu. Na žalost, vrlo moramo priznati uspješnom. jer na mnogima je uspio taj eksperiment, taj strašan zahvat zvađenja čovjeka iz čovjeka, vađenja duše iz duše. Vađenja obraza iz onoga koje po obrazu saznam. Strašno je to obraćaj Strašno. Ali to mora da se vidi tako, znate, u cijelini. Ne može to parcijalno. To je mnogo veće, znate. I samo crkva Božija, crkva pravoslavna i njeno sveto Bogom osvijetljeno i Bogom otkriveno učenje daje tu perspektivu i daje tu poziciju da se to vidi. Taj vidikovac sa koga vidimo te nareže bačene na svijet. Još nešto vrlo važno Ne Nemojmo i tu da se prevarimo, samo da prepoznimo neke lokalne kombinacije. Neke lokalne prevare. Ne praću i To je mnogo širi proces, to je globalni proces i nikog ne treba optuživati do onoga koji je tu mrežu satkao i pacio na ljude, kome je čovek zapravo bitan, odnosno čovječija pogibao, a to je pali angel satana i njegovi demoni koji su i ovo mlado dijete mučili, I dan danas, braćo i sestre, obratite pažnju na to, demon nije mi i gluvi. Šta to znači nijem i gluvi? Pa zar nije, braćo i sestre, nijem onaj čovjek koji ne umije da ispovijedi ime Božije? Zar nije nijem onaj čovjek koji ne umije da, da slavi gospode? Zar nije, nije onaj čovjek koji ne umije da prinosi pokajne, molite gospodu, pokajanje, blagodarenje i slavoslovlje? To su, braće i sestre, elementi slovesnih bića. Kogod je slovesan i tu slovesnost počuvao i prepoznao se, on pokajanje, blagodarenje i slavoslovlje. I u njemu nema duha njemog. A da bi projavio sve te vrline i osobine slovesnog, on treba i da čuje, braći i sestre, riječ Božju. Zar nije glu onaj čovjek kad čuje zvona da se ne odazove, kad čuje evanđersku propovijed da se ne odazove, da ne krene za onim ko govori. I danas, braći i sestre, Svi mi ovom hramu smo gluvi, zapamtite to, svi smo mi gluvi ako nismo u evanđelskoj riječi prepoznali riječ Božiju u ovim broženstvima koja smo čitali i otvorivši usta svoja u čaši i govoreći blaženim siromašnim duhom jer je njihovo carstvo nebesko svaki onaj braći i sestri koji u tim riječima ne čuje glas i ne osjeti duh božanski on je gluv braćo i sestu, dobro zapamtite kogod čita sve to evanđelje, a ne osjeća da sam Bog govori kroz njega, on je još uvijek gluv ne čuje a zašto ne čuje braćo i sestu vidimo, pazite o evanđelje Svako je, a ovo moramo dublje da uhvatimo, zato što je u njemu demon, braće i sestre, demon nije mi i gluvi. Dakle, sila duhovna koja ne dozvoljava, braće i sestre, da se riješ Božija useli u naše uši, da dođe do naše guma, da se spusti u naše srce, pa iz srca da izađe pokajanje, blagodarenje i slavoslovne. A sve to, braći i sestre, nije samo nedostatak vremena, nedostatak pažnje, nedostatak pameti, jer tu pamet ljudska ne pomaže kad Bog govori. Sve je udost pred gospodom što je modro pred svijetom, nego šta je, braći i sestre, uzrok tome? Uzrok je demon i njegovo prisustvo u nam. Ovdje u i sigurno u mnogim drugim hramovima mi govorimo o našoj iskustvi. Mnogi ljudi, braće i sestri, kad dođu da se krste i da se vjenšaju, padaju nesvijest, braće i sestri. Padaju nesvijest kad se čita Svjeto i evanđevi. Vjerujte, mlada, lijepa, mlada, zdrava, rumena, padaju nesvijest. Mlado ženja, lijep, zdrav pun snake pada u neslješ pada kumu na ruke ili kum pada ili kuma ili neko od prisutnih uglavnom vrlo često ljudi padaju neslješ pa se kao bratje nekako izvježbali i uvijek onako jednim okom čitajući radđelje drugim gledaš izraz lica jer i li on je jedan od onih koji će da padne I onda se pitam otkuda to riječ Božija. a ljudi padaju nešto stravi ljudi? Na izgled zdrav. Jer ta kontrola, taj pregled, ambulantni pregled ne pokazao zdravlje. Naprotiv, tešku bolest, braci i sve. Vrlo tešku bolest, koju nazivamo djavo imanošiću. Dakle, demon u čovjeku. Ne može da podnese riječ Božiju. Ne može da je čuje, braću i sest. On se strašno boji. I onda blokira svijest preko strasti i čovjek se štiti time što pada u nesvijest. Samo bolje je u nesvijest da padnem, nego da nastavim da slušam riječ Božiju. Pri tome, tekst ne može da ga uznemiri, jer on ne razumije, mnogi od nas ne razumiju tekstu. Ali sila je tu, braći i sestri. Sila Božija. Bog govori. Dakle, uzrok je demon u čovjeku. I toga, braći i sestri, malo je ljudi danas u crkvi. Nemojte misliti da je to lako doći u crkvu. Ne. To je velika greška. Greška, naravno, i samo nedolaženje, ali greška je u mišljenju daj to u crku možeš da odeš kad hoćeš ne ako padneš, ako si pao i ako je džavo ušao tebe kroz grijef i kroz porok i kroz strasti nećeš ti ovako ići u crku ne i ako budeš išao to će da bude neko idenje kao neidenje znate vrlo teško i mučno podnošenje posebno sve liturgije Jer se za vreme svete liturgije Bog, brat i sestre, projavljuje silno svojim božanskim energijama, to jest svojom božanskom blagodaću. Silno se projavljuje i kroz rič Bože. Tako nemojte da se čudite kad počne srce da vam igra um da šeta i tijelo da se uznemiri. To je od demona, brat i sestre. Jer nećete vas da reći da demon nema mjesta u vama. Ako to kažete, onda ste tek loši obavješteni i bolesti obladava vam. Ima, braći i sestre, demona u svima nama. Sad da ne govorimo o tome koliko u kome, ali vjerujte, u svima nama ima demona. Koji žive i koji se hrane kroz naše strasti. Mnogi od nas bi se šokirali, braći i sestre, ako bi pročitali dijagnosiju šokirali i promijenili svoje živote značajno. Ova priča neka nas povuči, braće i sestu. Da kad god ne slavimo gospoda i kad slušamo njegove svete riječi, njegove svete zapovijesti, riječi, kad ne slušamo njegovu crgu, jer ako ne slušaš crgu, ti ne slušaš gospoda. Ti sa gospodom nemaš više odnosu. Ako ga ne čuješ u crkvi, ako ga ne vidiš u crkvi, ako ga ne osjetiš u crkvi, ako ga ne primaš u crkvi, ako ga se ne bojiš u crkvi, ti ga ne vidiš. Zato, braći i sestri, budimo tu, vjerujmo da je gospod u crkvi Božijoj, vjerujmo da je moćan u crkvi i vjerujmo da nas trpi, braći i sestri. Nemojmo da gubimo vrijeme, nemojmo da testiramo Božje trpljenje, nemojmo da ga provjeravamo još koliko će da nas trpi, jer može to da bude svaki naredni sad kad će da se prekine to trpljenje, kad će Gospod vidjeti da mi zapravo ne želimo pokajanja, da je nama nevažno carstvo nebesko, da ne želimo spasenja, da mi hoćemo da živimo ovdje sad, i da nam ovdje bude dobro u slastima i u strastima i sa demonima. Takvog čovjeka Bog više ne trpi i pušta ga, osalja ga sebi samom, odnosno prepušta ga onome za kim je čovjek i čestom, za demonima. I tu već počinje Hakao, braće sestre, i smrt prije smrti. Dakle, čuvajmo se, o ova priču pozorava Pazimo se, braći i sestre, da u nas, jer već ima, da ne uđe više demona, nego do, dolazimo u crkvu Božiju i slavimo gospode. I time projavimo i, i pjerajmo demona iz nas. Jer svako slovo svoje, svaka molitva, polotovo liturgijska molitva, pjera demone, braći i sestre. I zna sami, kad god kažemo, gospode, pomiluj me, demon, Nećemo reći da odmah pobjegne, mada ako je ta molitva i srca oći da pobjegne, ali svakako je da ustupa, posebno kad brogodarimo gospodu, posebno kad slavimo gospode. To je, braći i sestre, nešto što demon ne može, demon ne može da slavi gospode, ne može, ne može da mu brogodari, a crka nas svemu tome uči i tako nas postepeno i povako oslobađa od vlasti nečistih sila. Kad kažemo crkva, mislimo onaj koji jeste u crkvi i čiji duh jeste u crkvi. Mislim, ono duha svetoga. I on, braćo i se to postepeno radi u saradnji sa nama. Ali uvijek, znajte, svaki je naš podvijek. Praćen je onim ko demonima može da zapovidi samo jednom reču da ih istjera. Ali on želi i dopušta borbu da bi smo kroz borbu mi sazrijevali i išli i sile u silu. I da bi carstvo nebesko bilo i da kažemo donekle i po našim zaslogama, po našem trudu. Zato Bogi dopušta demonima da nas napadaju, da bi mogli da se borimo i da primamo vijenci i kao borci Hrisovi, kao vojnici Hrisovi a u liturgiji je najbolje mjesto, najbolje vrijeme, i tu se prima sila, braći i sestre, posebno u svetoj tajni pričašća, gdje sam Bog ulazi u nas. Iako smo sa pokajanjem i sa blagodarenjem, primili gospoda tijelu i krv u nas, eto u nas velike sile, braći i sestre, i demoni nas napuštaju i bježe daleko od nas, a iz naših srdaca izliva se blagodarna pjesma i slavu slovu. Neka bi gospod dao i na današnji dan da ova sveta liturgija bude još jedna projava toga da smo počeli da se isceljujemo time što slušamo gospoda i što pjevamo njegovu slavu i kroz pjesmu blagodarenje pokajanje prinosimo Neka bude još jedna potvrda toga da smo počeli povako, da se isceljujemo. I neka nas ukrijepi da ne stanemo na ovome, nego da idemo još dalje i dalje iskorjenjujući i one fine duhovne strasti. Da bismo za vremeno očistili sasud našeg bića, to jest naše srca, i u njemu, braću i sestre, vidjeli onoga, ko vlada u Carstvu nebeskom te stoga otkrije li ono što nam je on i ranije rekao da je carstvo nebesko unutra u nama nekad bi gospodao da ga svi otkrijemo u našim srcima i kroz dveri naših srdaca da uđemo tamo gdje ćemo svi biti povezani jednim duhom duhom svetim I njegovom silom, njegovom snagom da slavimo i Sina jedinorodnog kroz koga nam se i potac objavi. I kroz koga postado smo djeca njegova. Trojci životvornoj i jednoslušnoj i nerazdjeljivoj Otcu духу Sinu i Svetome Duhu neke slava Amen